Això és Ruchenheim. És aquí. Monstre. Quina mosca t'ha picat, Per Què bordes ara? Què tens? Que se t'ha tornat a espatllar la bicicleta? Sí, sempre em surt la cadena. És normal, com que és una caraca vella, no funciona res bé. Home, doncs a mi no m'ho sembla, que sigui una carraca. Tothom em diu que és una carraca i em criden, Inútil! On vas amb aquesta carraca? Això és una carraca. I tu també! Sempre m'ho diuen. Au, va! Però quina ximplaria! Si la teva bicicleta és de les més modernes, té cinc marxes. La tornarem a arreglar i ja veuràs que anirà bé. Uh, em sembla que té un client. Ah? Uh -huh. Oh, sí, deu ser el que ha trucat fa poc. Hola, té una reserva, oi? Sí, he trucat abans, em dic Lunguer. Encantat, senyor Lunguer. Benvingut a casa. Sort que tenia una habitació lliure. Li he dit amb tan poc temps... Si sí, aquí sempre n'hi ha d'habitacions lliures. És clar, encara és temporada baixa. Aquí és temporada baixa tot l'any, senyor meu. Mira, ara mateix només tenim aquesta parella d'avis instal·lats a l'hotel. Com que l'home cada cop li fan més mal les cames, no poden viatjar gaire lluny, sap? Ja li pujo jo l'equipatge. Gràcies, Vim. És la 302, T. Té. Hm. Ah. Té finestres, suposo. I tant, que si és l'habitació que té més bona vista. Li deixo l'equipatge aquí. A mi tampoc m'ho sembla, una carraca. Eh? És una bona bicicleta. Cuida-la, noi. I diu que és de la BKA? Quin interès hi té la BKA en un poble com aquest? Miri, voldria saber quants agents de reforç podria aconseguir fer venir, si fes falta. Agents de reforç? Home, si us ho sol·licitéssim a la central del LAN, en menys d'una hora plegaríem una bona pila de persones. Però si això és molt tranquil, inspector, no sé pas per què hauríem de necessitar més gent. Doncs, Miri, li aconsello que a partir d'ara es fixi més en els nouvinguts. Eh? Abans que passi alguna cosa greu de debò sí! Per fi funciona! Corre, guapa! Corre! Molt bé! Canvi de marxes! Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Un altre cop inútil. On vas amb aquesta carraca? Tros de burro! Que és aquesta una carraca! No Pareu! Deixeu estar la meva bici! És una carraca! Quina merda de bici! Sí, sí va, nen! Vinga! Que t'han fet mal? Eh? Que està sol? Perdoni, que viatja sol, vostè? Doncs sí. Per feina, però? No, per motius personals. Ja, i no troba faltar estar amb algú? Estic acostumat a estar sol. Que no té família? Sí que en tinc, i la meva filla m'acaba de donar el primer net. Caram, caram, així que té un net. Que afortunat. El nostre, siguem on siguem, sempre se'n recorda de nosaltres. Miri, precisament ara li escrivia una carta. No hi ha res com les cartes... I podem dir el que de vegades no ens atrevim a dir en persona. Vostè també n'hi podria escriure una al seu net. Jo una carta al meu net? No sé pas què li diria. Qualsevol cosa ja va bé. Potser... Potser si sabés dibuixar... Hola, bona tarda. Que li queda alguna habitació per aquesta nit? I tant, només faltaria. Ostres em fa un gran favor. Manenat de pícnic pel camp i de cop i volta he vist que no sabia tornar al poble. Ja ho veu. Miri quina hora se m'ha fet. De debò no sap el favor que em fa. Ostres, tampoc ha baixat ningú del tren aquest cop. Hmm? Un tret? Com vols haver sentit un tret? De debò era un tret, t'ho dic jo, que l'he sentit. Qui vols que tingui una arma de foc en aquest poblot? Fo, home, l'únic que és capaç de tenir-la és aquell borratxo. El que m'estranya és que no hagi sonat més fort. Ara que aquell home sempre va tan pitof que no l'encertarien ni en somnis. I avui tampoc ens ha tocat. I tu a callar. Renoi, ets tan malestrut que la bona sort no visitarà mai aquesta casa. Si no et toca, no és culpa meva. I a veure si deixes de jugar a la loteria d'una vegada. <tos> S ha sentit un tret, oi? L'han sentit, també. Si li ha passat alguna cosa al Ludwig, no sé pas Au, què faré. Va, tranquil·la, senyora Hillman. En Ludwig no li ha disparat ningú. Dona, calmis. Que ha passat alguna cosa? Ah Doncs resulta que la senyora no troba el seu gosset. Renoi. Vaja, quin greu que en sap. Tranquil·la, trucaré a la policia. Ja hi he anat abans, però aquell guàrdia és un incompetent. A més, odia els gossos. Quan es troba el meu lúdvi pel carrer, sempre l'esquiva i això que és un tros de pa, pobret. Ja el vaig a buscar jo, tranquil·la. Eh? De debò que no li fa res, senyor Noi és clar que no. Igualment volia sortir a passejar una miqueta. Sí que conec el gos de la senyora Hillman. I tant que el conec, que és insuportable. Es passa el dia abordant. És que resulta que ha desaparegut. No l'ha pas vist. Ho sento, però no. Ah, oh, vaja, quina llàstima. Ah, una altra pregunta. No deu haver pas vist algun foraster estrany pel poble últimament. Oh, tant. Ah, sí? A vostè, esclar. <laughs> Un gos? Vaja, jo que em pensava que venia a llogar una habitació. Ho sento, és que m'estic a l'hotel Fèrstec. No sé què li troben. Segur que és per culpa dels de l'oficina de turisme. Què vol dir? Que aquí no s'hi allotja ningú, ara mateix? Ni un sol client, ni un. Això sí que és tranquil·litat. Si aquell gos escandalós hagués passat per aquí, jo home n'hauria donat, ja. I avui tampoc l'ha sentit bordar? Doncs no, gens ni mica. Vés a saber... Potser el tret que s'ha sentit fa una estona era un sonat que s'ha fartat del quiso i la pelat per no haver-lo de sentir cridar mai més. Eh? Ah, hola, senyor... senyor... Em dic Lunguer, senyor Reichmeyer. Encantat. On va? Doncs miri, busco el gos que s'ha perdut. Ah, molt bé. I té alguna idea d'on es pot haver ficat? Doncs no. Llavors haurem de continuar buscant. Quin remei! El qual! Porta'm el qual! No, pa! No has de veure tant! Vés-me a comprar una ampolla! Va! És que no tinc diners! És clar que en tens! Tens els diners que guanyis a l'hotel! Ah. Ah! Potser sí que li puc comprar una ampolla. Ah, bim! Ah. No, Vim. Aquests diners te'ls has guanyat, tu. Caram! T'ha tornat a estomacar de valent. Au! Vine amb mi a l'hotel. Mmm! Això és boníssim! que un client nou li agradi tant el nostre menjar. Ah, sí? Però és que és boníssim, de debò. <ríe> Apa, home! Però si només és una salsitja. Però és que s'ha de dir quan menges una cosa bona. Eh? M'encanta aquest poble. Tranquilitat, bon menjar... Ai, no ho sé pas. Jo la veritat és que em moro de ganes danar me d'aquí. Tant de bo vingués un home ben elegant i se m'endugués del poble. Li dic de veritat. Que no hi venen homes elegants per aquí? Han de venir. Per això estic tan farta de veure sempre les mateixes cares. D'això, per cert, el gos de la senyora Hillman. Ah, sí! Jo el trec que passejar molts dies. El conec molt bé. Ah, sí? Però només ho faig quan ella es posa malalta o no es troba bé. És un gulàfre, aquest gos. Per un bon os, és capaç de portar-se com un xaiet. Però és molt bèstia. I amb la força que té, m'arrossega sempre on vol anar. I fins on t'arrossega, eh? Senyor Lungué, vostè tenia raó. Avui ha passat una cosa greu. Es veu que ha desaparegut un gos. I el tret? Que no ha sentit el tret? Ah, no, allò no era un tret, home. Abans s'ha espatllat un cotxe allà a la carretera. Aquell soroll devia ser el tub d'escapament. En aquest poble no hi ha armes. Ja ens veurem. No m'espantis així, que encara em vindrà un atac de cor. Hm? Ets aquí? Ludwig, tu saps l'enrenau que has muntat. Has vingut a buscar l'os que tenies enterrat, eh? Hm? Hm? Ah, hola, senyor Lungue. Ja veig que hem vingut a parar al mateix lloc per camins diferents, oi que sí? Escolti, què hi ha vingut a fer a aquest poble? El mateix li dic, inspector. Expliqui-m'ho. Perquè és inspector, oi? No sé per què, però ho he sabut de seguida. Potser és perquè fa olor de policia. Jo sóc aquí de vacances. Doncs no té precisament una mirada ociosa, que diguem. És que he estat a Praga investigant un home que està molt relacionat amb el cas que estic treballant. És un home alt i prim, amb els cabells rossos i un somriure ample. Li agrada parlar amb la gent i sempre porta una bossa ben carregada penjada a l'esquena. L'home que busco resulta que s'assembla molt a vostè, senyor Neumeyer. O potser més aviat li hauria de dir... senyor Grimberg. Què l'ha portat fins a aquest poble, inspector? Tinc la sensació que hem arribat al mateix lloc seguint pistes totalment diferents. Corregeix-me si m'equivoco. Creu que podrem impedir la massacre? La massacre que hi haurà molt aviat en aquest poble. Ja tornes a mirar els resultats de la loteria? Jo vaig a guanyar-me el pa i tu ni tan sols em dius adéu. Ni que guanyessis una fortuna, senyor. Com dius? I ja em diràs quin futur ens espera amb això. Potser que t'espavilis tu aviam si te pugen al sou. Mm. Eh. Espera. I ara què carai vols, eh? Mira això. El què? Què passa? M'ha... m'ha tocat. El què? La... la loteria! Torneu-me la bici! Ho l'heu deixat? Torneu-me la binga! Oh. Oh, plau! Vols callar? Nosaltres no hem vist cap bici, xaval! Només hem tirat una carraca a les deixalles. A les deixalles? Sí, l'hem tirat a la cabanya del vampir. i Ja saps on és, oi? <laughs> a la cabanya del... Si sí, la vols recuperar, i hauràs d'anar tu sol a buscar-la. Però s'ha de ser molt valent per anar allà. <laughs> ah. Adeu, <buru. laughs> Que ha vingut algú mentre era fora. No, ningú. Tanca un clau i que ha anat. Escolta. Què? Què? N'estàs ben segura que és aquest número? Ho he comprovat molts cops. Ens, ens ha tocat de veritat. Mm, 20 milions de marcs. I, i ara què farem? Ho anat a buscar el poble del costat. Oh! Només és per de cas. És perillós estar desarmat amb aquesta quantitat de diners. Però si no ho expliquem a ningú, suposo que no ho haurem de fer servir. Doncs resulta que... I ara què passa? Suposo que no sap ningú els números que va jugar. No els hi has dit a ningú, oi? Doncs mira, la veritat és que quan ho vaig omplir... el de sempre. Vinga. Aviam quan ens toca la grossa, eh, senyora Hennig? Bon dia, Conrad. Què hi ha? Vinga, dona. S'ha de jugar amb il·lusió. No li faci cas al seu marit. Hm. Escolti, vol posar el número del dia del meu naixement? Miri, és el 2 del 3 del 1945. M'hi jugo el que sigui, que aquest número li tocarà. Jo ja he guanyat dos cops, els cavalls. D'acord. Per provar-ho i no hi res. No fumis, que el número que ens ha tocat és l'aniversari d'en Conrad. Mmm... Quan miri el diari segur que se n'adonarà i se'n recordarà. Però, però ell no sap si al final vas posar aquest número o no. No, no li vas dir, oi? No ho sé, no ho sé. Potser a aquestes hores ja ho sap tot el poble. Ara que dius. Què? Què passa? Fa un moment, quan venia cap a casa, he entrat a comprar tabac al quiosc. I la noia de la carnisseria se m'ha quedat mirant fixament. Ai, no, ja ho sap tothom, ho saben! I jo també quan aquest matí an a talljar les texalles, era allà i em mirava. Si el borratxo descobreix que hem guanyat tants diners, és capaç de venir. I... tranquilitzat, però. De moment el més important és que nosaltres estiguem protegits. la cabanya del vampir... Hi ha algú... Miri aquests quadres. Em sembla que aquí fa molt temps que no hi ve ningú. Tots estan sense acabar. Devia deixar de pintar. Potser ja no podia pintar més. Ah! Ah! Hola, Vim. Què hi fas, tu, aquí? Ai, Mayer! Senyor Lungue! Però escolta, què carai fas tu aquí? He, he vingut a buscar la bici. Els meus amics m'han dit que l'han deixat per aquí tirada. Ah, doncs em sembla que t'han pres el pèl, nano. La teva bici era a la borda del camí, amagada entre uns arbustos. Uh. Diria que... al gat li han disparat amb una pistola amb silenciador. Això vol dir que ja ha començat? Sí, no deben ser gaire lluny Miri això un dibuix d'uns bessons això mateix i un altra. i un altre i un altre i un altre i aquest també i un altre devien tenir uns deu anys. Uh -huh. Quan em vaig encarregar del cas del doctor Tenma, els bessons també tenien uns deu anys. Aquest dibuix deu ser d'aquella època. Hi ha una pila de dibuixos dels nens. Però per molt que els dibuixés, no s'acabava de sentir mai satisfet. <tots> Ai, senyor. Aquest any hi ha un munt d'esverzers. Si la cosa continua així no sé pas com anirà la collita de navis. Ah. Ah. Caram, una altra cara nova per aquí. Episodio 69. Un lugar para el reposo.